Ми залишилися самі поміж козаками нечая. Тепер справа була за бідою. Він махнув рукою, ніби кидаючи козакам сілі очі. Так він кидав у них дурманом, а нас окутував невидимою для людського ока пеленою. Ми стали невидимими. Козаки мить відсахнулися, і по дурному почали озиратися, ніби не розуміли, що з ними діється. Тим часом біда з лихом мене підхопили, і ми невидимі для людського ока пошкандибали до лісу, щоб там сховатися. Добігши до перших дерев, ми відразу попадали. Дихали важко. Я намагався затулити свою рану, але дуже трусилися руки». Кров лилася, як із кабана. Дай подивлюся, підповз біда. Тобі шаблею по голові дали, сам бачив, мовив стогну, я. Біда скинув шапку. Там була месюрка. Козаки та шляхта одягали її під шапку, щоб уберегтися саме від таких ударів. Я поглянув на лиха. А в тебе що? Тебе ж не чайна шмат тірбав. У лиха під каптаном була кольчуга. Ось ви, які сучі діти. Тільки мені дісталося. Мені справді боліло, то треба було й собі щось зняти з мертвих шляхтичів. Хто тобі не давав? – бурхнув біда. Він розірвав мій одяг. Рана була і широка, і досить глибока. На щастя, шабля втрималася на ребрах, зламавши одне чи два. Зростуться. «Повідома мені біда». Нічого далі не говорчи, він облив рану горілкою, яку завжди носив із собою в невеличкій флязі. «А добре погуляли, важко дихаючи та вертираючи рукавом носа», – мовив лихо. «Справді гульня була гарна», – погодився й біда. Він прихилився спиною до стовбура. У мене в голові була одна думка, яку я тримав ще з тої хвилини, як почув про смерть Хмельницького. Уже не міг її втримати в своїй голові і наважився поділитися з друзями. Я собі тут гадаю, що, може, нам краще буде на Україну повернутися. Там Гетьман помер. Казаки зараз нового ставити будуть. Розумієте, про що я? Вони не розуміли. Я пояснив. Це більше вовкулакам та уперям підходить вбивати людей. Ми ж чорти створені для іншого. Наша справа – збивати людей з пуття, намовляти на гріх. Як нам вдасться завербувати кількох полковників, пообіцяти булаву, то між ними гризня почнеться, а потім і кров пролється. Брати будуть вбивати один одного – Ось, де ми голів нарубаємо. Першим заперечив біда. Нічого не вийде. Ми замалі чорти для такої великої справи. Ти забагато на себе береш. Згадай, як ми тебе послухали, і нас ледь не спалила Софія. Потім ми в немилість до господря впали, бо намовили хлопів битися з москалями. А тепер, ідучи за твою порадою, нас на рубав не чай. Ти якийсь невезучий. Ніж так ризикувати, краще будемо триматися тих москалів та рубати голови козацькі. Так простіше, а головне, напевно. Я не здавався, скільки ж ми їх зможемо нарубати. Он сьогодні вже облизали козацьких шабель. А що буде потім? Нечай не простак. Він приготується до оборони. Вони укріпляться, засядуть у своїх містах. Почнуться довгі облоги. Прийде осінь, холод, а тут ще почнуть нападати ззаду. Ночами відбивати обози з провіантом. Перебої з харчами будуть. Козаки собі нового гетьмана виберуть на місце Хмельницького. Він прийде сюди і дасть москалям так під дупу, що будемо летіти, пердіти і радіти, що душа в тілі. А щоб мені на Йордань втопитися не дадуть, це вже втрутився в розмову біда. Глянь, яка за Москвою сила. Та й що? Ви згадайте хатин, згадайте косунь. І пиляво. Яка була сила ворожа? А як їм прийшлося тікати від козацького духу? А так ми почнемо вербувати старшину, Розпалимо війну братню між козаками. Вони переб'ють одне одного, у їх край прийдуть вороги Так ми зможемо взагалі рід козацький звести. Знаєте, яку нагороду за це в пеклі князь обіцяв. Друзяки переглянулися, захитали головами. Не для рила каравай недоле, і не для пса ковбаса. «Нам виліли голови рубати, тож рубаємо, а брата вбивчі війни починати. Це робота самого Люципера. Не підемо. Та чи надаремно ми сюди таку далеку дорогу топтали, щоб тепер назад повертатися?» Відповів біда від імені обох. Я не збирався здаватися. «Благаю вас, хлопці, повірте мені, перемога буде за нами» і винагорода нас велика чекатиме, вам лише треба допомогти мені. Без твоїх очей лихо я не зможу бачити своїх ворогів, а без твого обіду туману не зможу до них вночі підкрастися, щоб завербувати. Повірте, вербую я добре, стільки через мої намови козаків під шинком сконало, Скільки стало поклонятися зеленому змію замість Богу. Я вмію викликати душу, коли людина спить. У її сон залазити вмію. Вони не зможуть нам опиратися. Ну що скажете? Проте вони мовчали. Нарешті знову сказав біда. Ти коли хочеш, то йди, але без нас. Та відразу тобі кажу, облиш цю думку, іначе знову. Чогось наробиш робиш собі на голову. Я підвівся. Не мав наміру змиритися. Плюнув собі під ноги. Так і піду. Не хочете мені допомагати? Не треба. Сам собі дам раду. Тільки потім до мене не лізьте. Я вам більше не товариш. Ну йди, дурко. Тупаки кляті. Вилався я на останок і пошкандибав геть. Перевівши трохи подих та відірвавшися від своїх друзів, я почав думати. Поспішив, коли так раптово розірвав стосунки зі своїми товаришами. Проте дороги назад не було. Як мені діяти? Думай, думай. Мандрувати до Чегріна, щоб вербувати старшину ризиковано? Я втрачу багато часу. Та й у Чегріні у мене нікого немає, щоб допоміг. Дошкуляє проклята рана, може спробувати завербувати не чая. А що? Це думка. Він тут недалечко. До того ж він зять Хмельницького, з дуже слав народу, сам у славлених боях. Чим не гетьман? Він може замиритися з москалями, здати їм Білорусь, а сам посунути з їх допомогою на чигирин. Білоруські козаки стануть рабами, а козаки у війні домовій переб'ють один одного. Який же я все-таки розумний. Треба поспішати. Я спостерігав за діями Нечає його людей. Вони ще там, на Галявині, допитали полонених москалів. Дізнавшись, що ті хочуть зробити з жінками і дітьми, Нечай дав наказ перевести селян у безпечне місце. Я ж кутельгаючи побіг на галявину, щоб знову впіймати мого коня. Він, очевидно, полюбив мене і гадки не мав тікати. Я скочив у сідло і обережно подався за козаками. Їхав за ними до самого вечора, ховаючись та чекаючи доброї нагоди. Вони трималися переважно лісом на південь до бихова. Я ховався поміж дерев, все з собі обдумуючи. У лісі скоро почало сутеніти, і я вирішив діяти, бо в темряві ті могли вислизнути. План уже був готовий. Продираючись крізь черники, я випередив їх і виїхав на стежку.